radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell Comença la troca com sempre, liant-la Ándale, ándale Hi-ha Hi-ha La troca! Gran amigo caliciense Ándale, ándale, ándale! Hola, peña! Benvingudes a aquesta segona edició del programa que més la Lia la troca! Estem aquí, als estudis de Radiotrama, al casal l'indepe i popular de Tarra... Ripo... Barbera... Eh, uh, no, Pollo, ara comencem malament. <ríe> talla, talla, talla el micro d'on, has dit? <ríe> De so d'ell I us presentaré a les persones que ens acompanyen En aquest programa uh, Tenim aquí al meu davant Aquí ens posa els millors temazarranganos Per la vena gang. -ang -ang -ang -ang -ang. Ens posa les cunyes de les sessions Tarodora, però les posa sí. <laughs> Company del Pim Pam Pum I que s'ha aliat per fer de tecles L'Isma uhuh! Hola, penya Yepa, llepa Com esteu? Aquí estem amb moltes ganes daliar la ben fora amb la troca i està una, una vegada més amb totes vosaltres per oferir-vos un programa d'allò més entretingut. T'has posat aplaudiments a tu mateix? Ha, ha, pass ha passat això? Ha passat, ha passat. Ha passat. Bé, bé, bé, bé, bé, bé. Continuem amb la presentació. Tenim al costat de l'Isma a la que s'ha liat per sorpresa nostra a venir la cantant, experta en TikTok, microbiòloga i de tant en tant, cambrera de Cancapa. Ona! Uh! Gràcies, la penya. Moltíssimes gràcies per convidar-me. Bé, bueno, no, m'he coplat, però no sí, sí. ho sabem. <ríe> ja no està bé. S'ha amb secció pròpia, eh? No avançarem, però... <ríe> no m'acoplo, m'acoplo sí, amb secció pròpia. Sí, veritat, lo siento mucho. <ríe> I també ens acompanya el creador de la troca, el que té el cap ple de minions que no deixen de pensar i de crear coses, el major li han de troques, sempre bones, el fort to the cup, fort to the cup, i que ens ha liat a totes per fer aquest programa, el senyor Llapicer! Bon dia, uh! bon dia, família! Uh! Bon bon Avui, vinga a totes, que ho sapigueu aneu preparant perquè porteu l'estopa per cada una de les que esteu a la taula l'estopa sí. ta mm -hmm. sí, sí. també tenim el que s'ha liat a venir de convidat especial eh, que s'ha deixat liar fàcilment i li agraem mil que hagi vingut el Francesc, què tal Francesc? Bé, moltes gràcies uh! és un plaer que en convidin a a la xapa perquè normalment és quan em fan fora dels llocs vull dir, estic content Gràcies. I com no, hem de presentar també a la que s'ha liat a venir, a la nostra supporter, assessora del programa i estimadíssima, Diane. Què dius, Diane? Problemes. <tries> Avui no ha menjat peres, la Diane. De moment. De moment. I bé, Peña. Doncs, uh, perquè encara no ho sàpiga, Ah, ens trobem a La Troca que és un programa esbojarrat magatzin, d'entreteniment programa de passo catamoli carregat de diverses seccions per exemple avui podríem anar a buscar les següents seccions i aquí estrenem cançoneta anem a buscar Transformar... i se'ns està se'ns està liant, se està liant bueno, és joca, massa aquesta, potent aquesta, aquesta cançó, cançó. Sí. ara ara ara anem a buscar seccions vinga, vinga som-hi és El programa d'avui les seccions seran Xupito gratis On detallarem les millors històries que hem trobat en els darrers dies També ens fiquem amb Que ens ficarem amb el Francesc Ja que ha volgut venir explicant-nos una història Abans pilla a cachó L'altra secció és Explica'ns una història Que aquesta serà la que t'havies preparat Francesc Gràcies de cantar nou El tema de serran Que no ens porta l'últim desó Però val la pena el pitjor xister Que avui fundireu a Noé eh? I Fran i Ona aneu ja veurem, preparant ja els vostres acudits Perquè haureu de participar també Jódete, cazador cazado oh. <ríe> Caça fantasmes On trobarem tota aquella gent que no ens representa una merda Us recordarem que els mòbils han d'estar apagats Mentre fem el programa tac i l'última secció que serà alegres i combatives que avui tindrem un àudio magnífic de l'Adri que després de molt temps exiliat ha pogut tornar i deixar les coses clares Ah, sí, és molt ben presentat, eh, totes aquestes accions. Avui ens ha quedat, Déu-n'hi-do, eh, fa petxoca avui, eh? Sí, sí, sí no, sí, sí, com hem sí. començat. Sí. Molt bé. Doncs, aviam, penya, el tema que ens ocuparà el programa d'avui és la distòpia o distopia, encara no sé com es pronuncia. Al final del programa t'ho diré així, mentre tampoc anar-me rient de tu, bé, que m'han quedat Va, al principi. Perfecte, de les dues maneres, així d'alguna manera ho diré correctament. I bé, doncs, eh, què és la distòpia o distopia? És el terme oposat a l'utopia, no? Ah, eh, definíem un Antoni més una mica de eh? Vull dir, no t ho volia dir així, però... És, ja comencem és... ahir no? Una sí. mica Barrio Sésamo ¿Segues? Bé, Perdona. és una eh, societat imaginària co, Considerada indesitjable bé, bé, imaginària Si pensem en enguany, potser no ho és no. No. No, no Perquè, què no. està passant, penya? O sigui, hem d'anar eh, a Morrió Pel carrer Hem d'arribar a les 10 de la nit a casa Que fins i tot la Ventafocs podia esplayar se més Hem de, eh, hem de triar Un número concret d'amics i amigues Per poder fer unes birres no nos vayemos a passar. Això potser està bé, eh? perquè sempre algú que et sobra una mica, oh. això, deixes fora, eh? no? estic mirant ningú, però. No ens podem moure del nostre municipi, no concerts, no gimnasos, i si tu me preguntes què és distòpia o distòpia? Distòpia és tu 2021. O sigui... no. que, com esteu vivem visquem vosaltres aquesta distòpia o distòpia? Doncs, uh, Estòicament, la veritat Perquè fa una miqueta de, de ràbia no poder, no poder fer les coses que habitualment fas No poder sortir de la localitat I totes aquestes merdes Ni anar de concert ni Perdona res. un segon, tu en vius Isma? Jo visc que la capital del Vallès que és Barberà I on estàs fent el programa? Estic a... a Barberà del Vallès. A Sabadell? Estic, Campamentos. A Mossos Esquadra, sisplau, envien un dispositiu aquí per una vulneració... de Policia Municipal, anem cap allà. Del, del setge municipal. O sí, com ve avui el tio, eh? Allà, eh? Sí, sí, sí. A saco, a saco. Bueno, i què més? Ona, tu què? Com ho vius? fatal. Hòstia, jo sóc jove i a mi se m'escapa la joventut de les mans. Ah, què ens estàs dient? No com la resta, que jo teniu molta vida passada. És una més broma, encara podeu fer coses bé. De... No. Vale, m'ho apunto. Tu... Bueno, Fran, tu més o menys. No. T'explicaré. És broma, perdó, ja paro. És el meu torn, Fran. Pots uh, o respondre la pregunta o insultar-la directament? No, és que l'altre dia, el divendres de la pèl·lo, em van dir puc dir una cosa i dic sí, diu, tens una cana. I jo, vale, per això vinc. <ríe> la talli si fos només una moltes gràcies per l'info, eh, cabron punt, tam també tinc una katana tu mateix, no? però bueno, doncs jo mireu, jo ho porto especialment malament i avui un dia abans del programa a la nit, on doncs sí? sempre hi intento pensar molt, total, que és somiat unes paranoies somiat? o sigui, he somiat distòpicament o si sigui, sabeu la pel·li de Goodbye Lenin? Sí. Aquell pobroma que es lleva doncs, molts anys després, que ja no existeix la urs i que li fan creure que segueix existint la urs, doncs jo avui he somiat Goodbye Covid. <ríe> o sigui, he somiat que el gener del 2020 havia caigut en coma profund i m'havia despertat el gener del 2021. I clar, el gener del 2020 no sé si us recordeu. Estem aquí capa a tope, festivals, preparant l'aniversari del casal, que sigui el Sotada, preparant la festa major, bolacos... Quin va ser l'últim volar quan veu estar així amb, amb molta gent? Pues jo crec ¿La que... Fúmiga? La fúmiga. La fúmiga a Barcelona que sí. va ser un volazarranga, no? Que hem sortit allà la, donant voltes. Doncs no? sí, pues i... això, gener de 2020. Volacos, <laughs> o sigui, festival, halos, els bars allà amb un holgorio que anaves pel bar i t'arrestaven cap a al lavabo ni, que, ni tocaves de peus a terra. Doncs pues et lleves gener del 2021. Et lleves allà a l'hospital, saps? No hi ha ningú perquè els infermeres i infermers van saturats i estan allà també empènyant Covid i trossos rotllo que en lleves no hi ha ningú treus totes les merdes aquelles que tens allà, allà posades als braços i a tot arreu somiava això, baixava per l'ascensor i em començava a trobar penya amb mascaretes i jo flipant, i deia bueno, anem a l'espai de confiança on sempre pots trobar informació, i entrava al primer bar que trobava tancat, tancat <ríe> sortia un senyor allà només take away, només take away o què és aquesta merda paraula, algú sabia que volia dir take away el gener 2020, jo no tenia ni idea doncs pues això total que entrava en aquesta espiral de que me n'adonava que hi havia una pandèmia, a les 10 de la nit em detenien perquè estava al carrer buscant un bar saps? i pensava, no pot ser que a les 10 de la nit no trobem un bar que és divendres, o si sigui, ha estat un any en coma profund, però sé que avui és divendres perquè ho posa el mòbil, saps? que encara tenia bateria després d'un any, i, o sigui, era un somni una mica incoherent, com tots els somnis. No? Total, cada cop aquest somni se'n transformava en més somnis. Heu vist Origen, no? la pel·lícula sí, sí, aquesta, sí, sí, que sí, un somni, dins boníssima. un somni, dins un somni, dins no? un somni. I amb tot el tema aquest distòpic, doncs pues el rotllo d'origen s'anava liant molt I s'anava liant molt que s'embarrejaven com i sèries I s'embarrejava Walking Dead i El planeta dels simis O sí, sigui, zombies contra simis Zombis contra simis Qui guanya, qui guanya, saps, allà en plan La cura distòpica, saps I sortia allà, no sé com podia I anava a parar a Daybreak Heu vist la sèrie Daybreak de Netflix? una sèrie en què tota la penya que té més... Bueno, menys l'Ona, aquí tots seríem fombis, per dir-ho d'alguna manera. <ríe> Amor, doncs és una penya que tots els puretos es tornen fombis i la gent jove, no? Doncs pues s'embarrejava de ibrec en 1984. O sigui, només niñatos i niñates com l'Ona, i ha més disciplinats allà en 1984, habitació, exercicis, tal, no sé què. I, i no sortia d'aquí i anava a pitjor. O sigui, el dia de la marmota, de Bill Murray, l'heu sí, vist? Sí, que sí. Sí. Més Twister! Més Twister de la Helen Hunt. O si sigui, cada dia et llevaves i un tornador se t'enduia a casa teva. I pensaves, bueno, ja està, ara ja podem reconstruir-la. No, llavors l'endemà i el mateix tornador tornava a enduir-se casa teva. I com ho canvies? Perquè del dia de la marmota o pots canviar, però un tornador com merdes can... O sigui, ja per acabar. O sigui, m'he despertat quan ja no podia més, o si sigui, no podia més perquè se m'ha barrejat amb amb Mrs. No, a mi sis dot al cap, o sigui, la pitjor distòpia, o si sigui, jo estava ameli, bastida mi sis dot faiguer, la gent Una amb un nana sobre un blat. I aquí a vegades pertat suat, llegut en el lavabo, he vomitat, o siguer duchat allò en plan. Dramàtic, dramàtic, dramàtic. I aquesta, ha sigut la distopia que... aquesta ja o sigui la distòpia que apocalíptica. Te he unido. Te he unido i quin somnis, eh? What? <laughs> M'ha deixat sense sí, sí, paraules. Sí, sí, sí. No? Com... Jo us he de dir que, que quan, quan el país, no em va proposar de fer el programa que, que el tema transversal fos eh, la distòpia o distopia, encara no sé quin és el correcte... Eh, Estarem així tot el programa, eh? O sigui, tinc, tinc una preocupació perquè perquè arrel d'aquell m'ho va, eh, va dir no, ah, podem fer el programa així i tal. Doncs pues va començar a passar de tot al món. O sigui, la sala del Capitoli dels, fidels, dels seguidors fidels de Trump, no? que encara no se sap si van anar a ocupar el Capitoli o al sorteig de la Loteria de Nadal, no sé va passar, va passar, què més va passar? La Filomena a Madrid, jo semblava frozen, tio, o sigui jo vaig patir, quan vaig xapigué per les notícies que eren 30 centímetres de neu vaig patir per l'alcalde de Madrid tio, Dic, no se'l veurà, no? D'on estava l'alcalde? D'allí a Almeida, no? i autèntiques batalles campals de boles de neu, eh, brutal, que es van veure brutal, brutal. O sigui, però més coses arrel de el país va proposar, eh, la, el tema de la distòpia o sigui, els caps d'any que hi ha hagut o sigui, barbaritats, o sigui, la rave de llinars, que va bé però bueno, la senyora del cabell perfecta o sigui, on s'ha vist un cabell ah. tan nen després de 4 dies de rave, senyora brutal, anar, hi ha hagut molts memes gràcies a aquesta senyora, eh, I molts estaven després en allò del tram, eh, si us hi fixeu sí. o sigui, jo t'he detectat fins a 10 que estaven a la rave de llinars, i després estaven a la sala del Capitòlio, encara no passat per casa aquesta penya segur que el primer polvo de l'any no va ser sexual precisament ni tampoc un esperit frem lo dejo ja estem estigmatitzant la gent que li voleu anar a ballar en naus abandonades un altre cap d'any també així que va ser com a destacar és el de l'alcalde italià de Foggia no? Que, que va dimitir fins i tot després d'haver celebrat al cap d'any disparant una pistola de foguets des del balcó de casa seva en una ciutat que és ostatge de la màfia és es que dejan les pistoletes unes tirillos aquest home volia posar puny final a la seva vida i no sabia com fer-ho Te t'agusten les pistoles? un altre cap d'any també va ser el desallotjament a una sauna de Madrid que on hi havia una festa il·legal amb 300 persones això ho hem extret a la web del periódico d'Aragón i la intervenció es va realitzar el divendres 1 de gener a les eh, 2 i 20 del de migdia estaven calentets amb tot això que ens vol dir que anem en compte amb quin tema escollim al proper programa no? sí, no, però és que encara hi, hi ha més caps d'ans així per dir ah, sí, eh? sí, sí. <ríe> heu, heu sentit el okay, de Letizia Sabater o no? <ríe> Ona, sí que ho saps, eh? Què ha passat? Bueno, jo em vaig enterar del divorci de la Kim Kardashian i al Canyo West, però la Letícia Sabater claro. no sabia que estava passant. Pues que la Letícia Sabater, jo no sé si volia a la Reif i no va poder, total, que a casa seva eh, valia o, també no, 40 hores de festa allà, més de 23 persones i tal, també la valiava, ve d'anar a la poli i tal. Això sí que és una distopia, passar un cap d'any amb Letícia Sabater. <laughs> I tot això m'ha fet recordar, al cap d'any del 1999, quan l'equip d'Aznar, allà ben pensat, es va tancar un búnquer. Sí, sí, sí. Un búnquer. Oh, oh. I direu, i per què un búnquer? Doncs perquè teníem por. A què? A l'apocalipsis. Sí. Per, ah, per tota Pel la morida. Pel canvi de mil·lenni. Dels ordinadors, sí, que havien sí, d'embogir, començar sí. a matar sí. Les... Sí, sí. la penya. Sí, sí. Notícia excreta del diari de La Razón. Mucha tiene, sí. Que, que... Guanta razón. Sí, sí. I així és fins aquí m'ha arribat, pues sí. jo, sé, jo per amenitzar una mica i després de tanta distopia que ens poses un gotet o okay, quèis, mai, així canviem de tema. Sí, mira, una ronda. Que comenci el festival. Posi... resa mortal de begudes de la terra. vostres posem a fer mal. Posmagat pues vol a, la mascare, a de la cambrera. Dearem una altra ronda ipressió ja vorem que tal. Que comer ja el post. I anem! Seguim aquí a la troca, Am... ara anem amb la primera secció que hem titulat Xupito gratis i de què tracta aquesta secció? Doncs que parlem de persones cèlebres o anònimes que ens representen o no d'alguna manera i brindem parelles. Pai, i tu qui portes per aquesta secció doncs avui? Doncs ándale, avui us porto un cardenal mexicà. Ándale! Eh? Que assegura que la Covid-19 es cura en te de guayaba. <ríe> la banana, la guayaba i el mango tot de primera Buscando qualitat. Escando guayaba, ando yo, sí, sí, sí. no? Sí, també us dic que la informació de tret de Sputnik News, que curiosament té el mateix nom que la vacuna russa, que és Sputnik, val? i per tant ai, no sé quin, quina credibilitat mm -hmm. té, jo crec que molta, però bueno, en, tot, en tot cas, Juan Sandoval Íñiguez, que és el nom d'aquest cardenal emèrit de Guadalajara, mm. va dir que el T de Guayaba inhibeix el sistema immunològic i comença a enfrontar-se al virus fins que es mora. Espera, una cosa. No va a decir que el té... Perdona que te correyesis, ¿eh? No, pues no el yes. te no. El té no, es la po El que tiene mucho miedo... Ah... Inhibe el sistema inmunológico. Claro, él con que critica al fet que, que la peña tenga y Que, que tenga y ¿eh? Que yo pienso, pues la peña que ve películas de terror... O sea... Pff. Imagina, tinc un sistema inmunològic super chunguísimo. Jo ja me perdú. Jo ja plegat, però bueno. Carnal si chupito Carnal Mexicano, si ussem. Doncs jo porto por per a chupito gratis aquesta dona pobreta de Torre la Vega, que es va quedar tancada a l'aparador d'una botiga, quan els va obligar al de avançament del toc de queda. Risqué no sé si l'he vist, però la imatge és boníssima, es veu l'aparador la dona allà, que sembla un maniquí saps? que, que penso... està esperant el bus allà, de... ja vindrà, no? o sigui, sí, imagineu-vos tota una nit, no? Tancada una botiga o jo sigui, me provaria de tot sí, sí. home, l'estima que li va passar una setmaneta abans, si no, podria haver estat amb el Bernie Sanders perfectament allà <ríe> sí, <ríe> amb les i la senyora l'aparador i els dos allà Sí. Fes el filtre d'Instagram eh, i tot d'albert, que boníssim. Que bo. I què més, Pai? I tu què més portes de xupitó bueno, gratis, pues, aviam? Porto un senyor que m'ha semblat excel·lent la seva contribució a, a la humanitat i a la relació amb els cossos policials, que és que el van parar en un control, no sabem si era un control perimetral, un control d'alcoholèmia o de quin tipus era, i va acabar detingut o, o sancionat. Per... Era, era un control d'alcohol i drogues. Ara, un control d'alcohol i drogues, <laughs> pues, pues, encara millor, i va acabar uh, sancionat perquè els hi va dir el següent. Si me frotes los huevos, te corrodo tres deseos. <ríe> Alcalde d'algun lloc a de silla. Mui A punta manera. Uníssim, fos. I no te sé digues si mereix un chupito un cubat, tia, aquest senyor. Eh? Brutal, brutal. I, I, bueno, doncs per acabar... No, per acabar no, acabo? Bueno, la no, meva part l'acabo. Tu acabes Doncs de xupito gratis porto com no havia d'estar l'aprovació argentina de la llei de l'avortament. I és una gran notícia publicada a la directa el 31 de desembre, i és que amb 38 vots a favor, 29 en contra i una abstenció, es va aprovar la llei que permet a les dones i persones gestants la interrupció voluntària de l'embaràs. Brutals són les imatges de, de milers d'activistes pel dret de l'avortament celebrant aquesta victòria històrica. Visca, visca, visca, la, la, la lluita feminista! Lliure. I jo per acabar aquesta secció sí. us vull portar un autor que és conegut pels seus contes de por Edgar Allan Poe que no només va fer pues, no ho sabia pues, sí, no només va fer contes de por sinó que a més a més era una persona molt amant de la ciència i que va fer una, una contribució a la ciència a través d'un llibre que es diu Eureka aquest llibre va publicar el 1840 i escaig, poc abans de, de morir i en aquell llibre a part de moltes altres bestieses mm -hmm. i històries rares doncs va, va explicar el Big Bang i va explicar sí, 100 anys abans que es provés l'origen de l'univers no? i per tant també volia fer un xupito perquè a vegades doncs, el pobre que en Poe només se'l recorda per totes aquelles nits que ens ha fet passar en blanc després de llegir un conte seu però també tenia una aportació científica interessant Poem sembla molt bé un païc, clar que sí, Molt bé, doncs Gisma què et sembla? Si ara passem de secció Fot-li! I ara entrem en aquella secció en què el Fran serà el protagonista involuntari. Tot i no haver-li dit, estem fent una col·laboració amb el Centre d'Estudis Indoeuropeus de la Unió Europea de Merda, fent una enquesta per veure quin tipus de persona sou. A partir d'aquí farem un estudi general que ens portarà a dir quina societat tenim i com es relaciona amb Europa. I avui, per començar, doncs, li farem unes preguntes al Fran amb una sèrie de seccions. Et donaré temps no, perquè puguis fer aquest club de cervesa i empassar-te'l, explicant que també aquesta enquesta ha estat verificada per varis centres tècnics de uh, validació d'enquestes. I ara comencem amb les seccions. No, seccions no li dèiem, no? Com li dèiem? Apartats, Temà -temàtiques. temàtiques. I la primera temàtica és... Alimentació. Francesc, la pizza amb o sense pinya? Si es considera aliment, és sense pinya. Si es considera porqueria se li posa pinya. Però on arriba el moment que considerar-la porqueria o aliment? La pinya és el que marca, sí. <ríe> jo no seguiria per que quan una pinya, no em <ríe> Que jo m'ho menjo tot, eh, però... Però també s'ha de dir el que és ortodox i el que no. M'ha d'ajut, Kau. Vale, sí, sí. seguim. Eh, has demanat a globo alguna vegada? No, no. No, perquè em fa patir fa patir. Per què? No sé, m'arriba el menjar pobre paio, pobra paia que no sé, he vingut en bicicleta que no. No, però també fan servir altres mitjans de transport. Ja, però no sé, saps allò, no ho sé. L'altre dia vaig a buscar sushi allà al Sakura no, no ens paguen, eh, per fer el programa però bueno. Uh... <ríe> no és <et> publicitat. <ríe> spam, spam. I si el demanes a un globo es veu que és un 10% més car i si vas tu buscar claro, però, català, eh, doncs din, a buscar és un 10% més barat sóc molt català, doncs vaig a buscar-ho diners s'ha de portar la penya de Globo no? és que tampoc com no sé com funciona és una cosa, saps, allò que dius mira, per no, no liar-la i no sentir-me culpable de res pues no. ben fet, ben molt bé. bé, molt bé, molt bé. Pues entrem... seguim, amb la... seguim amb la següent temàtica, que és noves tecnologies uh, què opines dels missatges de veu, Fran? Mm, si dura més d'un minut no els obro a no ser que siguin receptes de cuina, ara què dèiem del menjar, que llavors m'interessen. I amb això tinc un dubte que on s'acaba la nota de veu i comença el podcast? No sé. Uh, I també hi ha una versió més evolucionada, que una cosa és la nota de veu i l'altra és el videonota de veu, que jo crec que és Uf. més agraït, no?, també. Videonota de Video veu? Videonota de veu del Telegram. Sí, sí. jo soc molt l'experta en això. Ara, Ona, explica'ns una mica la diferència. Què és sí, això? Sí. Home, ara una mica... Bueno, et surt una bombolleta i saps sí? pots fer sorolls estranys que llavors la gent et veu i ho entén una mica més. <ríe> Bombolletes? <ríe> si uh, en serio? Bombolletes, saps tu i sorolls estrany. Això em recorda un guloforps que has fet abans que potser et preguntem i et diuen que ens ho expliquis. Però no anirem més profundament perquè aquesta enquestra és el Fran. Fran, alguna vegada demanat a Amazon? Sí. Ah, merda, és el grau. Ja, aquí, sí, eh? aquí sí, ah, sí, sóc un tifa. Passa que hi ha coses que m'arriben arri... de lluny que... Mira, no sé... El Halo mira, l'aniré a buscar però perquè al bull calent lo altre és igual que arribi fred També us haig de dir que l'Isma demanava abans Amazon ara ja no demana i sí que li està tardant més alguna cosa. que necessita no? Ui tant, unes bambes, bambes Li ha crescut el peu ara sí, i tot sí, sí. <laughs> Quan arribin ja no em valdran Bueno, crec que aquí això només li passa a l'ona no? que encara estan d'edat en de creixement la resta sí. ja no Bueno, i passem d'àrea temàtica Uh, Covid mascareta Francesc, que ens interessa moltíssim per a aquest estudi Saber com tornudes amb mascareta La cosa, aviam <ríe> Quan hi ha gent o quan no hi ha gent En, en dues eh, ocasions Si hi ha gent que t'estan mirant M'aguanto tot el que puc I estornudo dins si no hi ha cap altra opció no? Perquè llavors et mira malament no Tens ganes de discutir-te I si no hi ha ningú, me baixo la mascareta Treco un mocador i estorno a, allà. a més el meu estornot és molt, molt, molt d'òpera No és allò que fa gent... No El meu si m'estiguessin buscant i estornodés vindrien Passa el mateix eh, Quan tens dos? Sí. Ets dels que estira un pet Per amagar la tos? Ah, <ríe> o oh, oh, pujo la ràdio Com el Peter Griffin <ríe> Seguim amb aquesta temàtica eh, Et poses bé la mascareta? Um, jo crec que sí, però l'altre dia em van dir els alumnes que la duu torta i que faig molta gràcia. No sabia. En francès no hem dit pre's profe, no? O no hem... És que, és que una cosa és com surts de casa, que et i dius, la porto no sé. bé. Però una altra cosa és el pas del dia, el desgast del dia, que aleshores arribes, sí, arribes fet un cristo. Ja, és com començar, no? La mèmia aquesta, de com comença i com acaba. I com acaba. Sí, brutal. Quan tornes a festa et mires a l'ascensor i dius, joder, ah, jo ja estava guai, ja. i ara fa que estic així. Ah. I per acabar aquesta temàtica, eh, què, o sigui, si et creus en alguna persona que porta la mascareta mal posada, què fas? Clar, L'única cosa que és legal és mirar la malament. <ríe> Això ven per un programa de mirar malament, sí, eh? Sí, sí, sí. Però com és es aquesta mirada? Osti, doides, adéu, de osti, m'estic menjançant jo els meus mocs aquí babejant, <ríe> que sembla que hagi aquí menjat una d'allò, sa, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Ala, tot tontos és molt fàcil. I la porta? Eh que li cobreix el que ve sé la papada, que la papada no infecti, val? Allò és un tonto. Oh I tot, tothom, tots tontos els manusaclas van fer de cop. I passarem d'Ària, a la darrera ante darrera ària, perquè en tenim una sorpresa com sempre, es és la sociat. Però... Què prefereixes? Guardia Civil o Mossos d'Esquadra? Vius o morts. Um... <laughs> com vulguis. Oh, oh, oh, oh. Campaments. <laughs> Sí. Estem aquí amb el portaveu d'Alerta Solidària Ja està, ho havia de dir, no? Les llistes de la CUP, blablabla bla, bla, bla, For to the CUP For to the CUP Bé, vale, i què fas quan veus la poli? Depèn Depèn el que estigui fent Si, si, si, és, si és chill, chill Si és in-chill, mal vale, vale, vale. I si veus en comptes de la poli un personatge famós? L'altre dia jo vaig jugar al Ricard d'Ostrell I vaig fer un... una mirada de la, de la mascareta Rotllo, meh he dit un personatge famós, eh? Bueno, estem en l'ambient de la ràdio, ja, també. Vale, vale, vale. En canvi, el Jorroge escapa i és un tio que és guai. Vale, va, mola. Vale, vale. va, va, va. Va, i no soc grupi, no. Ja per quasi acabar abans de la de la secció sorpresa, què merdes fas amb la teva vida un puto diumenge aquí? Doncs m'ho venia preguntant com venia cap aquí. Però com feia Solet, dic, bueno, va, vamos. Ni tan mal, no? Ni tan, Ni tan mal. Vale, doncs l'última d'aquestes preguntes que et farem eh, té a veure amb que a casa tenim molts jocs. Ja sabeu que l'Isma és molt jugant, eh? sí. I ens passa que eh, tenia el lloc del segle caducat i dic, l'hem de treure profit. Bueníssim. Bueníssim, doncs, sí, Mia. No, no, eh, que sí. Eh, Bueníssim. Serges, has de triar una i la pregunta que triï serà la que et farem. Ha tancat els ulls... Ha triat triar... la, la seva dreta. Doncs diu... Al 1966 arriba a Barcelona Nfumo Nji, Valori. El promotor d'aquest viatge va ser el científic català Jordi Sabater Pi. Nfumo s'instal·la al nostre país on ha format una família. Urko, Machinda, Ntao, Kana... Com el coneixen els seus amics? Fruquet de Neu. Molt bé! Màquina. Però ara màquina. anem a veure si supera el Feminismos Reunidos, d'aquesta penya que, que va fer aquest lloc tan xulo. Tria una d'aquestes altres cartes. Serà l'última pregunta ja, eh? Ha triat la del mig? Vale. Aquí la maten. Eh, pots triar eh, un color? Ver, rosa, eh, taronja, blau, lila o groc? Rosa. Rosa, digo, ¿a qué medio de transporte le debemos cambios fundamentales en la vestimenta de las mujeres debido al peligro que suponían las faldas largas y el corsé? ¿Un medio de transporte? ¿eh? que el tranvía, la bicicleta. ¡Boh! Bueno, i fet aquest estudi hem vist que no encaixes una merda en els partils no. entoeuropeus de Pro Unió Europea Bien. Però que tot i així et podem buscar un lloc en alguna banda d'algun de... raconet que trobarem més endavant Enviarem sí. l'estudi i sí. et passarem la sí. resposta sí. Sí, i la medicació sí, que t'has sí, de prendre sí, sí. a partir de la setmana vinent I fins aquí aquesta secció i ara passarem a explicar una història que és on has vingut a treballar Me voy a la cama y tengo lindos sueños Pues resulta que era un rey que tenía tres hijos, Las metió en tres botejas y las tapó con pez Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas Y su padre les gritaba que por favor se callaran Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Pues seguim aquí a Radio Trama a la troca i ara toca la secció Explica'ns una Història. Tenim avui de convidat al francès Collado, historiador, professor emmarcat a la teologia de l'alliberament i especialista en història vaticana i carns i cuinetes vàries. A tot això eh, m'ha vingut un dubte, eh, no sé si ho saps, eh, amb el tema que coneixes tant el Vaticano de prop. No? Tu saps per què la gent de, la, la no roba el wifi del Vaticano, no? Aviam, aviam. Per què? Perquè és conclave. Ama! Badabum! <laughs> <the boom. laughs> Bé, dit això, eh, sobre què ens parlaràs avui? Quina història ens explicaràs? Doncs, posat que ara està molt de moda el Crims del Carles Porta, sí. us porto porta i porto, no? un, un crim molt bellesà, que és l'assassinat de l'abat de Sant Cugat la nit de Nadal del 1350. Uh. Hi ha marro aquí. Sí, sí, hi ha marro. Sí, sí. Aquí hi marro. La nit de Nadal, eh? Sí, sí, és a dir, allò, la, la missa del, del, del Gall, allò típic, no s'hi va. Allò, pues, um, a Sant Cugat, aquella nit del 1350, el monestir, diguéssim, d'aquella època el més important de Catalunya, està l'abat, que és com el cap sí. del monestir, fent la missa, tot de feligresos, i s'aproximen unes persones i li claven tot de punyalades, cops de llanc i de ganivet. Oh yeah, Durant la yeah, missa, eh? Eh, això? Psst, psst, psst. Sí, sí, no, o o sigui, sí, sí, clar, t'ho imagina't, no, el monestir de Sant Cugat, que era ple de gent, la missa de les més importants de l'any, s'aproximen unes persones, el maten davant de tothom, en aquesta performance ningú va fer res, allò tothom va callar com un d'allò, van marxar per la porta i m'imagino la gent dient oi, però això t'ha passat. O, o sigui... Esto, I la típica persona ja a primera fila, però combreguem, no combreguem aquí buig, eh? s'han sí. de dir, a ve, miques cascos modernes d'aquesta eh? performance, no m'ha talavat a mi, no no cauda perquè... I encara havia duna hostia o no, no? <ríe> Se les van portar ell, no? Però... Doncs bé, podríem dir això, que aquest assassinat no podria haver com un acte vandàlic, no? però si tirem de la corda, um, té bastant de suc, i si voleu i no en feu fora, doncs ho no, no, explico. No, ja que sí. Doncs bé, la gràcia de tot plegat és que aquest assassinat, tot i bé ha sigut a Sant Cugat, Sabadell té bastanta part de culpa. Ah. Entre Sabadell, Cerdanyola, avui dir, és un... Barberà, també? Barberà surt eh, una mica raspat, però surt Barberà també com Sempre ah, està Barberà allà al mig surt Sempre surt, però respat Doncs bé, la cosa va ser que qui va fer aquest assassinat qui va, va ser l'ament ideòloga d'aquest assassinat, va ser un senyor que es deia Berenguer Berenguer de nom, eh? Recordeu que el Berenguer és un nom, a part d'un cognom, també és un ah. nom Berenguer de Saltells I aquest Berenguer de Saltells era Això és de Sarda? De Cerdanyola, que hi ha una masia que es diu Saltells? Saltells I, Saltells. Doncs... I, i una escola pública doncs aquest... Allà deuen haver molts sots, no? I van saltar? No, no. <ríe> no no, no. em no, podíeu fer que totes ve, les bromes no, no, xorres que vulgueu, eh? Jo, dir, a mi m'interessen les teves bromes, no? intentaria eh? que poguéssim explicar la història. Eh? <ríe> doncs bé, el senyor de Saltells no era aquest Berenguer, sinó era son pare, que el pare d'en Berenguer era en Ramon de Saltells. Què va passar? En Berenguer de Saltells, eh, quan es va fer jove, pues era un perla de cuidador, i va decidir que tot això de fer-se càrrec de l'herència i de les terres de Cerdanyola, doncs, li importava tres parells de pilotes, i va marxar, va abandonar la família. Què passar no hi ha, ja, diguéssim, al WhatsApp de Ninyo, que has, eh? On ets, no? Jo que sé, vindres a sopar, diguem qui vas, no? Hi havia allò, pues doncs va marxar en baranguer, i sabem que va marxar a Barcelona, que, diguéssim, home, de Cerdanyola a Barcelona no hi ha tant de tros, però el pare el va donar per desaparegut. Era el 1300 i escaig. No? Sí, ens hem en de situar eh, això, el 1340, sí. els 40, sabem que a partir sí. dels 40 en Berenguer marxa de casa i el pare, donar-lo per desaparegut, diu, home, jo m'estic fent gran, la meva herència d'anar a mans d'algú i va dir, mira, farem una cosa, la meva herència la dono al monestir de Sant Cugat. No? Això la gent rica ho feia, no? És a dir, havia fet tantes coses que els sentia malament al llarg de la seva vida, s'havien de penedir i com tenia molta pasta la donava a l església, Dic, podent un futur, Mira la meva ànima... Mira que hi ha donar la pasta, eh? Però no, eh? Allà a l'església... No, no, no. no. no, no, no. 1340 tampoc devia haver-hi llocs, no? <ríe> <O> sigui... <ríe> però bueno, així se salvaven les ànimes i tot allò que havien fet de dolent, doncs, en principi, se li salvaven. Doncs bé, però va dir, espera, espera, espera... El meu fill, que és un baranda, potser algun dia apareix i fem un pacte. Jo li dono totes les terres de... I aquí són sort Barberà. Les meves terres de Santa Coloma, Barberà, Sabadell, Terrassa, uns censos, allò, de cobrar pagaments d aquí d'allà les dono al monestir, però si el meu fill mai apareix, el monestil ha donat 10.000 sous. 10 el sou és una moneda de l'època. 10.000 sous, si apareix mai. Perfecte. Doncs arriba la pesta, morirà aquest Ramon, el pare del Berenguer, morirà l'abat al qual havia fet el pacte, i arribarà un altre abat, que es deia que és aquest que va morir assassinat a la nit de Nadal, eh? sí. que es deia Ramon de, Ramon de Viure, Arneu Ramon de Viure. Doncs bé... <susurra> Sí, sí, sí. The... Sí, no que... va ser una premonició no. no li acompanyava molt no? Doncs bé En Berenguer es va assabentar Que el seu pare era mort I llavors va dir pues Ara que el meu pare a mi m'era igual pues Ara aniré la... al monestir A que em donguin lo mio Va arribar al monestir Va demanar a l'abat del moment Si li podia donar els 10.000 sous Que el seu pare havia deixat per ell Però ens trobem en un moment bastant complicat Perquè ha arribat la Pesta Negra ha mort més penya que jo que a la matança de Texas i totes les terres que tenien ara no valien res, perquè ningú les volia comprar. No? És l'oferta i la demanda, una sí. miqueta així. Llavors li van dir, bé, vale, fem una cosa. D'aquí sis mesos, això va ser a l'estiu, eh, quan van a demanar els diners, d'aquí sis mesos et donem la pasta. Llavors va dir, sí, eh? Segur? Te reviento, eh? Com no? I va dir, sí, sí, sí, no, no pateixis. Sis mesos i tu tornem. Perfecte. Van buscar el monestir i aquest baranguer de saltells un jurista de Barcelona perquè fes-la i aquest paio va dir, vale, fem una cosa uh, tu no pots anar a demanar tota l'herència, més aquests 10.000 sous um, ho deixem a mitges és a dir, el monestir t'ha donat tu 47, 50. sí, 50-50 sí. més diners dels que demanes, però no tot vale? mm. en sis mesos, perfecte què va passar? En sis mesos el monestir no va poder vendre terres per obtenir els diners i llavors es va presentar la nit de Nadal que més o menys complia el termini en Berenguer de Saltells i aquí ve quan entra Sabadell es presenta Berenguer de Saltells es presenta Francesc de Tugores i Bernat Rosseta que aquests dos eren dos de les famílies dos, o sigui, dos fills de les famílies més importants de Sabadell el Rosseta i els Tugores es presenten a més a més Ramon Vinader, que era un advocat de Barcelona Antic Farigola que aquest també era de Cerdanyola <laughs> en Pere Lledó s'ha recordat, no?, la, quan fama l'alcohol, sí. Una mica d'infusió de farigola. Amb sí. Pere de Lledó, que aquest era també de, de Cerdanyola... Què li passava a la penya al 1300 amb els conllans? Sí, o sigui, sí. està pensant, que, però la parda no serà. I després va presentar un senyor que es deia Antic Satrià i d'un que la documentació només hem trobat que es digués Gal Saran, atenció al mote, lo negre. A qui amb mi? Lo negre. Lo negre. I aquest lo negre... Lo veía muy oscuro. Deuria ser més dolent que la tinya. Perquè diguin lo negre, no, no li deien el bon paio o el simpàtic, no, lo negre. Doncs aquest lo negre era el sirvent preferit d'Atenció a la màfia. Què dius? El batlle de Sabadell. Què dius, sí, eh? Com es deia el batlle de Sabadell de l'època? Doncs era en Pere Roseta, germà... Bueno. La pedra bueno. la sí, la bueno, bueno. Altra Mare meva Mare meva Quina escàndol eh? sí, sí, sí. Quanta penya aquí de eh? uh! de locos. Jo només vull dir... Quedeu-vos amb aquest detall Després hi tornarem <laughs> Aquest Pere Roseta Era el batlla de Sabadell I era germà de l'altre Bar... O sigui d'aquest que hem dit abans El Bernat mm -hmm. Que està dintre d'aquesta colla Que mataran l'abat Doncs amb tota aquesta colla Es presenta al monestir, ara tornem al principi a la nit de Nadal de l'any 1350 fum, fum, fum. mentre cantaven Nadales i cagaven el tió no? sí. doncs, això que es van presentar amb barbes falses que ara sí que ve el tema, quedeu-vos amb aquest detall que tornarem més endavant que dius, cantais més que una almeja o sigui, presenten, no sé quanta gent dit aquí sis o set persones amb barbes llargues amb, suposo amb espades amagades que vas fent clinc-clinc de original petaos o sigui barbes, eh? que, que, que barbaritat i, I... tu imagina't o sigui el moment previ de, o sigui, ara imagineu que som nosaltres no? amb les barbes allà sí, sí, tot sí, amb sí. vestits ho bueno, m'estic posant eh, en lloc tipus d'incognito sí. i estàs com està allà al abat fent la missa i tu dient quan Ivan, I la cosa checa un i van tots i el en viu. Llavors s'al <risa> carreguen, la el de bon viure, no? que sí. el que, el que I la cosa va ser que aquí diguéssim l'assassinat És quan es produeix i és, és, un, és un, una cosa gravíssima. marxen tots i què passa? An antic satrià i enganxaran lo negra juntament amb en Francesc, amb, perdó, amb en Bernat Rosseta com eren de Sabadell, venen a Sabadell a demanar què? A que l'alcalde del batlle del moment, en Pere els doni allò asil no? que els protegeixi. Què fan Pere Roseta? El seu germà si sí que el protegeix l'ajudarà a fugir, però a lo negre i a l'antic satrià, jo de què te conozco, saps? I els acaben detenint. Això no va quedar aquí si sinó ja per acabar, diguéssim, la repercussió va ser tan gran que l'assassinat de l'abat de Sant Cugat va arribar fins a les Corts de Perpinyà que s'estaven produint, és a dir, les Corts era una es reunia, diguéssim, mm. els tres versos del regne, era sí. com el Parlament més important, diguéssim. Doncs van arribar les Corts de Perpinyà i el rei Pere III coneixia personalment l'abat de, de Sant Cugat i, de fet, en tota la història de les Corts, en segles que es fan Corts, és l'únic assassinat que es fa, diguéssim, un judici sobre aquest assassinat mm -hmm. i condemna a tots els que hagin participat a l'assassinat a treure'ls i tots els seus béns i així. I el tema de les barbes va ser molt curiós perquè es van prohibir a tot Catalunya fins al segle XVI ben bé portar barbes postisses fosques que algú se li la puta flapa oh, o si sigui, el problema no eren els punyals eren les barbes. Barbes. eren les barbes barba. vamos a ver, a ver eh, què llevaven? espada, molt bé, lanza, perfecto, cuchillo, barba, u uh. uh. o sigui, imagineu-vos la penya que du barba de veritat, no? com controlarien si era de veritat o no sigues tirant allà, no? Fe? no hi ha i també el que el, com va quedar la reputació de que s'han cogat no? Això devia quedar <ríe> Home, jo crec que ens van pillar una mica, una mica, una mica de tírria, no? O sigui, jo crec. Bé, la cosa va ser, després van, van treure de l'alcaldia l'alcalde, van ficar un altre senyor, i la cosa, aquí ja més la part més de llegenda, diuen que el papa Climent VI, eh, en aquell moment el papat estava a Vinyó, perquè havia marxat de Roma uh -huh. no, un segle. De locos. Li va arribar també la notícia que sí. havien, havien sigut assassinat la nit de Nadal lavat de Sant Cugat. Es que és gore, eh? I diu que el Papa Climent No, no en la dalt <s 'n> hi aquesta sorpreses. Esa <'n> família. <'hi> és estima. Doncs diu que el Papa Climent VI va dir la frase de Gens Terrassi et Sabadell, nemici deis uns, és a dir, la gent de Terrassa i de Sabadell són un amic de Déu. Després saben que aquesta frase no la va arribar a dir mai, pel fet de que Terrassa són uns matats i no van participar, <s 'n 'hi> no, no, no, se, no. no. se la, no. Se, se la van amportar per parguelas, no? no. i si, Terrassa. <s 'n 'hi> I això, cosetes. Eh, Francesc, molt bé. M'ha encantat conèixer aquesta història. Jo acabo amb la moraleja aquesta de un cura muerto, un cura menos. I fins aquí la història d'avui. I vet aquí un gos, vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat. I som-hi ara amb aquell apartat que ens agrada tant en què l'Ismael... ler er er er er er er er L erell, l erell. L erell. ens porta un tema a sí. no per la vena que com hem dit al principi no és l'últim tema que tretzó però també va molt la pena. Ja ho veureu, sí. us porto avui a l'Abasso, que és, és nascuda al 1983 eh, a Echebarri, al costat de Bilbo, un dels grans referents del rap femení a Euskal amb lletres plenes de lluita, a ritme de bombo i caixa i a més no ve, no ve sola ve molt ben acompanyada per la Tessa Su Altesa és la calèxi del rap la mare de dracs i genial femsí valenciana del Mossafes, nascut 1985 i membre del grup El Delito. Porta un tema que es diu Patxarana Patxas, que està extret d'un videoclip publicat el 6 de gener d'enguany sobre una instrumental de Samarro Oprot i aquestes dues bèsties, aquestes guerreres sempre a punt, us porten un festivalaco perquè la gaudiu i perquè la balleu. Somi hi Fot-li! Sí. Sí. Perdó. Ora la baslateza nola, ve di joku al enengoleroan con tu sibling up de surondo ambero vero, da giro a ritmo eroa, descontrola no estás sola suriricia, o albeto mantenuicia, bat ba, artista bestea persona. Troma.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bé, penya, doncs continuem liant-la a la troca, aquest programa d'entreteniment de Ràdio Trama, que no sabem si us entreté més a vosaltres o a nosaltres. I en aquesta segona edició, ja ara troca la secció d'acudits, que hem titulat Pitjor Xiste. Aquest no compta, eh? perquè si no guanyes... Doncs aquí, en aquesta secció, us portem diversos acudits i decidem entre totes quin és el pitjor. Per començar, crec que el mestre Palli eh, començarà. Sí, em porto un en castellà perquè si no no fa gràcia. Vale. vale no m'ho tinguem en compte. Dale. Són dos pavos que s'estan barallant al mig del carrer i un li diu a l'altre te voy dar una patada en el hueso de la pierna i l'altra diu se llama Tibia pues t'hi voy a dar una patada en el hueso de la pierna. I, diu, i, diu, pues de la pierna". <ríe> I va de boom, avui pum. Avui veig fort. Doncs mira, jo més que acudit porto un agraïment. Sí. sí Le quiero dar las gracias A la persona inventora de Lhasa Por hacernos las coses más llevaderas Joder <ríe> oh, Ara és no sé si S'emprat <ríe> <c> <ríe> superes I ara introdim Introdim Sí, sí ha Lona ha una o una Fran Va, qui de vosaltres vol explicar algun acudit? El oh, Fran, Vinga, oh, Fran Jo tinc el més dolent de tot el repartament Ara, ara, ara Que, que és Que volem. Um, li dice el mar a la playa Que li dice? Hola Hola <ríe> ja que en català li diu Ona, ara que n'expliquiu Ona, no? Uh! Eh. Vale. Eh, jo tinc un que és ara, ara, ara, ara. ara, ara, ara, ara. Jo he pensat, no em sento, no Perdona, em sento Ona. no passa res què és groc per dintre i mm. negre per fora? què és? què és? pollido ¿Qué? ninja toma ya <laughs> <laughs> <laughs> No. I aquí sí, quedes, eh? Aquí. Aquí. Està el panxa sí. aquí no, no, no hi ha més Pai, i algun més segur que portes? Sí, i tant, i tant Mira, és un, una senyora que, que té una granja de porcs val, que viu a, a l'Albina Lopó, al País Valencià i truca a Osona perquè estan a punt de fer la, la fira anual del porc sí. i diu, diu Hola, bon dia! Amb tot el tema del Covid Ui. aquest any fareu la fira del porc? i el, els senyors d'Osona i diuen, disculpi, em creu però no la podrem fer està cancel·lada <ríe> uh, uh, uh. és molt guà, aquest <ríe> i vinc a guanyar aquest ah, que ho sapigueu ja. l'última que dic que portem aquesta secció el porto jo, i em recorda una mica l'Isma perquè és una pregunta és que, sabeu per què no es pot discutir amb un PD, amb un punxadiscos? perquè per sempre ha canviat de tema <ríe> oh, oh, oh. <ríe> t'ha ratllao <ríe> I què us sembla si després d'aquestes rialles i d'aquests acudits anem a caçar fantasma? Sisma, anem-hi! O no. O quan vulguis. Sí, sí. Estem dins. Paste. I aquí tornem una vegada més amb aquesta secció. I mireu aquesta pausa dramàtica que he pres a fer perquè la vaig sentir en un programa. Amb aquesta secció que ens parla de les pitjors persones i situacions en les que ens trobaríem mai a la vida i que volem destacar com a antiexemples. Antiexemples. I aquí n'em i aquesta secció que ens portes avui? No doncs un antic exemple és el govern de la Generalitat per denunciar la regidora Marta Bernils de Caldes de Montbui en l'aplicació de la llei Mordassa pel tall de carretera produït després de la concentració en suport a aixenya i llibertat durant les mobilitzacions contra la sentència del procés. Badum, posa aquí uns fantasmes que són reiteradament fantasmes en aquest programa. Eh? Sí, així és. Doncs jo els porto un metge anònim, del qual no volem dir el nom perquè no genera una campanya en la seva contra que un dia va decidir que un pobre xaval en Pablo havia de ser ingressat perquè tenia un apendicitis total, que després d'estar ingressat durant diversos dies i de fer-li diverses proves resulta que tenia un pet que se li havia quedat encara això ho dèiem ella ja sempre, tens un pet. <ríe> doncs aquest metge jo crec que des de l'anonimat, però es mereix un que se fa wow. ja que entrem Total. al món sanitari tirem-li per aquí. No? Mica. Sí, sí sí. Seguim amb, amb un rabino el rabino ultraortodox que ha afirmat que la vacuna contra el Covid vuelve gay a la gente. Mm, el Chupito jo crec eh, aquesta era la meva secció de Chupito se l'havia preser no? sí, sí, sí, sí, i a mi sí, això sí. em fa pensar no? aleshores la segona vacuna eh, et fa ser bisexual sí, sí. segurament <laughs> Déu-n'hi-do Déu i si apareguessin aquests que el 1300 van sembrar el caos a Sant Cugat i a... per Israel a veure aquest rabino pues tampoc estaria malament del tot no? I ja que estem amb el tema mèdic, també us vull parlar de forma anònima perquè tampoc vull fer propaganda i ja hem fet propaganda de sushi o no sé quines sí, històries sí. més. D'una influencer sí. madridellya que en mitja la nevada i del la... va dir pandèmia, però no és pandèmia, o sigui, del temporal aquest que és la Filomena, mm. se li va acudir sortir a fer-se fotos, doncs més aviat lleugareta de roba mitjan boles, per dir-ho clarament, avaneu, total, que va quedar ingressada per hipotèrmia Uf, uh. ha preu del clic. Claro sí. que sí, guapi. Los, las manos, no, el frigodedo, ¿no? El frigopier. Sí, sí, sí. sí tú allá. Yo, yo culo, también, ¿sabes? <risa> <Cistite risa> seguro. Gra <risa> como a mínim. El frigoculo o, o, o el culo frío. Sí, sí, sí, sí, sí. <risa> Y tan. yo por tu ahora otro que es fantasmas la noticia del diario Naiz. Eh, y es el jefe mayor del ejército de España, al señor que tan estimado Miguel Ángel villarroya que se ha saltado la cua para vacunarse se ve que es un hombre con prisas tú aquel general se va a hacer famos a mes, durante las primeras semanas de confinamiento, que comparecía diariamente con ¿no? el portaveu sanitario dien frases del estilo desde mi experiencia, en este momento de contienda bélica, son muy importantes la disciplina el espíritu de sacrificio y moral de victòria, ho eh? ha aplicat que te cagues eh? sí, i a més ha acabat dimitint avui hem vist justament les notícies a TV3 no? que, que, que ha dimitit bueno, pues ara ja es pot posar el xat aquell no? del golpe d'estat de no? tota 26 milions de. ho han dit jo també us, us portava saps, a, a l'agència de seguretat alimentària Sí, que per si no hi havia prou bones notícies aquest sí. any ara ja podem menjar el cuc de la farina ja s'ha acceptat dius? com a aliments sí, sí, jo sí. el tirava sempre no, ja li hem fet les proves i us podeu menjar els cucs de la farina <ríe> vale, en plan, vale, vale. així per gust o com a, com a hobby o què? Sí, pues, que és, és bo, no? És, no sé, té, però... té vitamines o sigui, sí, la merda, que... agència de seguretat alimentària claro, o sigui, però una cosa, el, no. el cuc de la farina eh, la gent vegetariana o vegana Pero, no, no. pero esto que no. es no he ido... ah, la, no. mi vida Julio o sea... vida. és el sí, cuquet clar. que surten els paquets de farina que t'oblides o sigui, en si el cuc de la farina és vaga perquè menja farina però sí. qui menja el cuc de la farina no és vegà va. perquè es menja el cuc de la farina exactament, ah, exactament. Ah, clar. Ah, clar, clar. podríem entrar en un Así cercle viciós yeah. pujaria absoluta però no en total... és, és el cuc que es menja la cua Sí. Sí, sí, sí, I, Pai, hi portes un alguna cosa seny, més jo. o què? Sí, sí, he, pens casa he pensat que avui era un bon dia per venir per venir carregat de notícies i tenia una que no encaixava ni a Xupitogrates ni a Caça Fantasmes perquè tenia no? dos protagonistes oposats que era interessant posar damunt He sentit un gos bordant. Sí. sí. Estic sentint sí, un gos, gos bordant. Sí, sí, sí, sí. jo també. Casualitat? Sí. Sí. No! Sabeu per què? Jo no crec. Perquè el Caça Fantasmes d'aquesta història és l'amo que va abandonar el gos fa 100 quilòmetres de casa seva i el xupito d'aquesta història és el gos que va recórrer 100 quilòmetres per tornar amb la Mu i mossegar-los, eh? ¡Vamos! ¡Va, la Mu! Va, de bom, saps? És sí, sí, com el xupit el que s'ha de fer. Bé, Bopi, bé. Jo amb aquest li torno, no? Jo pensar el gos. 100 quilòmetres. Tiqui, tiqui, tiqui. Sí. Guapia. Nyaca. Acumulant ràbia, eh? Nadant i tot. Eh? Sí. Igual que hi ha el cuc que es mossega la cua, aquest gos es mossegava la cua, precisament. N'es mossegava la cua. I entrarà en seccions també interessants i importants perquè crec que també aquest programa és reconegut i té un pedigrí en donar informacions útils i importants a la gent perquè pugui viure millor Pedigrí dius pel gos o què? És, és, és primer a tot reflexió important per una nova no va, perquè encara jovaneta per la resta val? Hem d'aprendre què vol dir sortir amb xandall A vale? què vol dir això? Què vol, vol dir? Vol és, dir, dir? Vol és a dir, tu sorties mm. amb xandall dia mm -hmm. no eh? tu, sí, sí. Fran, Diana, esteu allà al límit Jo treballo també, eh, amb xandall també, bueno, sí, Tu dius que treballes amb xandall Fem bueno, <ríe> un com un pinzell no? Marcant cuixeta, marcant culet Com volem, som juganets Però hi ha un moment que algú ha de dir Si surts amb xandall, ja no sembles Una jove molona o sigui, Ja sembles un viejo que ve de rehabilitació <ríe> En millor dels casos O oh, pa, un yonqui un, di, un dia ets jove i el dia següent et passa el xandall. Però una xandall. cosa, a tot això, o sigui, heu vist com ve avui el palli? Sí. Si porta xandall, com situaria mentre Entre va va va o Va, o va brut i esgaritxat. de llinars directament sí. el palli avui. Passant Total. pel capitol i si es que algú m'obri una cervesa que m'esteu posant nerviosos. I dit aquesta informació, servei important també per un mateix, també us volia sí. donar altra informació. Hem Quin? tingut molt feedback amb tot allò que m'ha explicat el Telegram del multiplicar per dos. Sí, eh? Us en recordeu amb el tema sí. dels àudios que sí. podries posar multiplicar per dos i s'escoltant se el se doble ràpid? ràpid. Sí. Com sí. escordi... Tu no ho sabies? Però... Com, com? Aviam. A dalt del Telegram. Si I obres el Telegram... No vol dir que no ens has escoltat. Fortíssim. Oh! Eh! No, no, obre, ja el mòbil, peres, obre el mòbil, eh? posa un àudio i a dalt posa por dos. Vale? Mm. Doncs si apretes això, l'àudio se sent el doble ràpid i per tant perds la meitat de temps. Wow vale. pues us porto. Ara em podeu enviar notes de veu que durin dos minuts claro. Ara sí que les escoltaré Bien. Us porto al següent nivell En tot plegat A veure quin és aquest Boisi, sabeu I què sí? són els bots? Els bots són com a aplicacions externes a Telegram Que pots uh -huh. instal·lar el Telegram i et funcionen dins del Telegram Si hi, hi ha aquella per exemple que escrius I amb la veu que vulguis et diu doncs pues escrius, hola, què tal, Isma Cabron. Era del GIF. Sí, no? que l'hi feia, feia. I la veu <ríe> diu, hola, què tal, Isma Cabron. Doncs pues anem a <ríe> trobar d'una millor que es diu Boicy. O sigui, B-O-I-C-Y, que la busqueu com si busquéssiu un Boyce. contacte. És molt positiva, Boicy. I l'agregueu, agregueu contacte i us surt, esteu dins, i agafeu qualsevol àudio que us hagi enviat qualsevol pesat o passada li envieu el Boicy i el Boicy us el torna escrit. Flipa. Boy, sí. de locos. Uh, pom Informació de servei Uau. Ho dic perquè no només fem l'imbècil També facilitem informacions Que bona aquesta bona, mercès, eh? sí. Ah, sí. A, a tot això parlant de mòbils eh, Estic sentint un mòbil Penya tio sí, He oh, dit no, al començar el programa creure. que els mòbils havien d'estar apagats Torna a ser el potudisme No eh? m'ho puc creure es es jo, És així, ha passat, ha passat. A veure, l'agafes, el penges pons, o què? Bueno, pues... Hola, hola, què tal? Eh, eh, eh, eh, mm, eh di, pensi, vostè eh, s'ha deixat el mòbil en, ce, en aquest programa de ràdio, eh? No se li sap, vostè, que no se li pot deixar, o què, eh? Perdona, perdona, és Et que... Està vostè fent un sofretat indebit del telèfon, eh? És es que m'has pillat, pillat una mica despistat avui. A mi no me vacilas, eh? A mi no me vacilas. I si n'hi ha que fer, no s'ofreta indebit de la violència. Mm? Mm. N'hi ha que veure. És es que aquesta penya, de veritat, el xandall no se fa bé. No, no se fa, no se so s'ofreta, no. No, no. no tornaré a portar xandall encara que vagi a treballar, us ho prometo. Està perfecte, molt bé. N'hi ha que aprendre d'aquestes coses. Ah, podríem preguntar amb qui parlem, no? Qui parlem. Sí, qui, qui, qui és? El Larry, tío, que menos que es el Larry. Es que, pff, la peña que no se enterar de lo que pasa. Yo cara no me enterar ni de quién es. <risa> pues ni a qué tenis, culturetis. ¿eh? Es que, por favor, que esto de verdad. Bueno no sé Isma acabarà malament això disculpi per portar xandall i bona tarda tingui se nos veiem el so perfecte, adeu adeu Déu-n'hi-do Isma tio és que això de portar el mòbil encès al final et donarà un susto cada dia me'l deixo i cada dia pitjor ets un merda aquí te l'han ben fotut amb el Larry tot molt bé molt bé doncs després d'aquesta trucada sorpresa a l'Isma, el programa ja comença a fer davallada i és que arribem a la secció a eh, que titulem Alegres i Combatives, on posem un discurs o àudio actual rellevant. Eh, aquesta setmana portem la roda de premsa que es va fer l'11 de gener al matí al Tribunal Suprem de Justícia Catalana, on anuncien l'arxivament del cas de l'Adri. Ens acomiadarem amb aquesta secció. Ha estat un plaer haver compartit amb totes vosaltres aquest programa Molt. des dels estudis de, de Radiotrama a Cancapa Blanca i esperem que l'hagueu gaudit tant només que nosaltres. Home, no? i tant. I tant. Com, heu vist? com heu vist la gent que heu estat aquí a taula? Tant la gent que heu vingut nova com la de sempre? Com ho veureu, us agradat? Jo, eh, jo, jo la veritat és que la resta de, de programes els, els havia vist eh, molt divertits i tal, però sí. aquest, aquest ha anat trepidant. Sí, eh? Després, quan, quan, quan, eh, bueno, quan, quan la gent ho escolti, quan la penya que ens està escoltant pues, eh, estigui a l'aparell, ja ho veurem, no? però, però jo ara in situ, en, en directe, la veritat és que m'ha semblat brutal, brutal. Sí, eh, Fran, tu què? Tu de convidat a... Què? Bé, prou bé. Vull dir, jo, bàsicament, he, he fet les dues coses que faig. Un dieu deia Al Tyron Lannister, jo bé vull ser coses, doncs... Ja fem així a l'hora, saps? Sí. I t'has uns aprenentatges que et faran la vida més fàcil al Telegram. Sí, sí, sí, sí, és així. Què, com, com l'Ona, l'Arri, com ho veieu, això? Jo, perfecte. Me l'he passat perf, perf, o sigui, de veritat doncs res, potser que ho deixem aquí sí, donar les segurament. gràcies a la suporter que tenim aquí a la Dayan al yeah! Fran per venir a l'Ona, a l'Isma, al Pagli i seguim amb yeah, ganes no, pel eh. proper programa i Clar tant, que sí. ens fins la a la troca. propera Troca i troca i sense deixar de liar -la. ah, vale, vale, vale, que anem per aquí no? a veure, anem a, a tornar a fer-ho fer fins a la propera Troca i Troca, seguim liat-la Bueno, ben intentat, colega. Peor eh, és morir-se. Peor oh, oh. eh, és morir-se, això sí. <laughs> <laughs> doncs au, oh, una abraçada i cap a casa a tu. Adeu! Adeu. Adeu. Adeu. Adeu. Però... Avui som aquí per denunciar que un cop més l'Estat es val de muntatges policials per defensar els seus propis interessos, criminalitzant qualsevol forma de dissidència que pugui qüestionar o amenaçar el poder establert. L'acusació inicial de terrorisme, rebel·lió i sedició de l'Audiència Nacional ha acabat en res. Això confirma que aquest és un muntatge policial més. Dèiem que la Tamara i jo érem terroristes i hem acabat lliures de totes les acusacions. Ells sabien, per tant, des del principi, que no hi havia cap element jurídic per acusar-nos de terrorisme i el seu únic objectiu era des desmobilitzar la classe treballadora. Aquesta acusació i tota la institució de justícia que la suporta s'ha utilitzat i se segueix usant com a arma trinxadora de lluites socials i polítiques, amb la complicitat necessària dels mitjans de comunicació del règim. El braç armat de l'Estat, amb uns cossos policials, un sistema judicial i la connivencia dels mitjans de comunicació al servei del capital, utilitza la repressió policial, judicial i econòmica com a eina dissuasòria cap a qualsevol que alci la veu. Els fets provats deixen de ser la base incriminatòria. El que importa és el relat i els mitjans de comunicació reprodueixen acríticament la versió oficial dels fets. Vivim en un país que no es cansa de reivindicar-se com a gran de l'estat de dret i la Constitució. Però cada dia veiem com es vulneren els drets fonamentals, com el dret a manifestació, la llibertat d'expressió o el dret a un habitatge digne. I aquí ningú sembla perdre el son perquè cada dia els rics són més rics, i els pobres, més pobres. I l'únic terrorista, l'estat capitalista! l'únic terrorista, l'estat capitalista! I fins aquí, la troca, com sempre, liant-la. Sento bé perdut la guerra... Orgullós de resistir durant tants anys. Sento deixar les batalles i el millor exèrcit que mai hagués imaginat. Eren valents, homes fidels i disposats a lluitar sense cap causa i desarmats. No ens calia rebre ordres de ningú, desobeíem i lamentàvem els caiguts. I ho sento molt, ho sento Aquest món no és el meu, i us dic una bandera blanca, un el sol brut a la memòria dels vençuts, protagonistes d'aventures enfrontats, un enemic imaginari a un ple combat. Érem guerrers sense destresa ni aptituds, resistint les invasions de nord a sud. Ara recordo cada lloc mai conquerí, ser derrotat era el triomf de cada nit. I ho sento, ho sento tant que no em cal demanar perdó. Just i que adeu. Just i que pel que vam fer, la nostra història explicarà el present. que estic rama.cat La ràdio lliure de Sabadell